פרק ג. הוא נכנס שוב לבית הכנסת. היה שם איש שידו יבשה, והם התבוננו בישוע, לראות אם ירפא אותו בשבת, וזאת כדי שיוכלו להאשים אותו. אמר אל האיש אשר ידו יבשה, עמוד באמצע. פנה אליהם ושאל, האם מותר להיטיב בשבת, או לעשות רעה? להציל נפש? או להרוג, אך הם שתקו. הביט בהם כה וכה בזעם, ברוב עצב, על כושי לבבם, ואמר לאיש, הושט את היד. הוא הושיט אותה, וידו שבה לאיתנה. יצאו הפרושים, ומיד טיכסו עליו עצה עם אנשי הורדוס, כדי להכחיד אותו. ישוע הלך משם, עם תלמידיו, אל שפת הים. והמון רב מן הגליל הלכו אחריו, גם מיהודה, מירושלים, מאדום, מעבר הירדן, ומסביבות צור וצידון באו אליו המון רב, כי שמעו את כל אשר עשה. הוא אמר לתלמידיו, שיכינו לו סירה, פן ילחצהו, ההמון. כי ריפה רבים, ולכן נדחקו אליו כל החולים, כדי לגעת בו. והרוחות הטמאות, וכירותן אותו, נפלו לפניו וצעקו, אתה הוא בן האלוהים, אך הוא גר בהן בחוזקה, שלא תגלנה מיהו. ישוע עלה להר, וקרא לאנשים לה שרצה בהם. הם באו אליו, והוא קבע שנים עשר איש שיהיו איתו, שישלח אותם לבשר, ושתהיה להם סמכות לגרש את השדים. הוא מינה את השנים עשר, שמעון, אשר לו לא נתן את השם קיפה, יעקב בן זבדאי ויוחנן אחי יעקב, אשר נתן להם את השם בני רגש, שפירושו בני רעם, אנדרי פיליפוס, בר תלמי, מתי, תומא, יעקב בן חלפאי, תדי, שמעון הקנאי, ויהודה איש קריות. אשר גם הסגיר אותו. הם באו הביתה, ושוב התאסף המון רב, עד כי לא יכלו אפילו לאכול את ארוחתם. שמעו זאת קרוביו, ויצאו לתפוס אותו, כי אמרו, יצא מדעתו. והסופרים, אשר ירדו מירושלים, אמרו, בעל זבול בו, ובעזרת שר השדים, הוא מגרש את השדים. קרא אותם אליו, ודיבר אליהם, במשלים. איך יכול השטן לגרש את השטן? אם ממלכה מפולגת בתוך עצמה, הרי שלא תוכל לעמוד אותה הממלכה. ובית, אם מפולג הוא בתוך עצמו, לא יוכל לעמוד הבית ההוא. ואם השטן יתקומם נגד עצמו ויתפלג, כי אז אינו יכול לעמוד והגיע אל קיצו. לא יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור ולבוז את כליו, אם לא יכפות תחילה את הגיבור, אחר כך יבוז את ביתו. אמן, אומר אני לכם, כל החטאים ייסלחו לבני האדם, וכן גם כל הגידופים אשר יגדפו, אך המגדף את רוח הקודש, אין לו סליחה לעולם, אלא השם הוא בחטא עולם. זאת מפני שאמרו רוח טמאה בו. אמו ואחיו באו. הם עמדו בחוץ ושלחו לקרוא לו. אותה שעה ישבו סביבו המון העם, והם אמרו לו, הנה אמך ואחיך ואחיותיך בחוץ, הם מבקשים אותך. ענה ואמר להם, מי הם אמי ואחי? הוא הביט כה וכה אל היושבים סביבו במעגל, ואמר, הנה אמי ואחי, כי כל העושה את רצון האלוהים, הוא אחי ואחותי ואמי.